Dr. Bakó Film novella Dr. Bárány kombinált irodája, szóval egy szobás lakás, vasárgyal és íróasztallal. Nyomorgó, diplomás, szomorú albérlete. Bárány jó lelkű, finom, lírai ember. Kódusz szegény, fiatal ügyvéd, és egyben kliens is. Mellékfoglalkozására nézve álláshalmozó. Ugyanis barátja Szalai, egy nagy délutáni lap riporteret, eseménytelen napokon az ügyvéd révén jut híranyaghoz. Ilyen napokon bárány doktor jelentkezik utcaseprőnek, levelet ír a kultuszminiszterhez, hogy protezsálja be havatlapátolni, megpályázza a gyepmesteri állást, és barátja két hasábos riportot ír a nyomorgó diplomásról, aki mondjuk már gyepmesternek is elmenne. Bárány tudja jól, hogy a kérvényeit úgyis visszautasítják, és szalaitól ilyenkor mindig kap néhány pengőt. Bárányt szeretik a házban lakó kisgyerekek, kedvenc játszóhelyük az ügyvéd irodája, és a meséit hallgatják. Legutóbb éppen a hóhéri állást pályázta meg. Mint utóbb kiderült a főügyész, kényes helyzetben, hatalmas protektorok terrorja között, dr. Bárányt nevezte ki hóhérnak. A délutáni lapok már hírű hozták a kis budai háznak, hogy a csendes, nyugodt bárány doktor Hóhér lett. Anyák rémüldözve jönnek a gyerekeikért, a lakásadónője felmond, és bárány már öngyilkossági szándékokkal foglalkozik, midőn megérkezik Szalai. Újságírók és fényképészek jönnek. Szalai álláspontja az, hogy bárány vállalja a megbízást, mert lehet, hogy két-három hónapig nem kerül sorakasztásra, és az alatt húzni lehet a szép hóhéri fixumot. Bárány belemegy ebbe, és letörten kimerültenül a szobájában, mikor megjelenik Zolesták úr a hóhérsegét, vagy ahogy ő nevezi magát, a laboráns. Szakszerű diszkúrzust akar kezdeni új főnökével. Nem is csodája, hogy az ügyvéd, mert hiszen ő is intellektuel. Öt év előtt megjelent egy kis verses kötete. Zolestják főpróbát akar tartani, mert a hány kéz annyi szokás. Az első felvonásnak az a vége, hogy eljön bárány mennyasszonya kétségbe esetten. Kitették az állásából, mert a hóhér mennyasszonya nem lehet tisztviselőnő. Bárány végleg kimerülten sóhajt föl. Nem marad más hátra számokra, mint a kötél. Abból talán még meg lehet élni. Lipót városi zsúr. A fiatal hóhér szerűen divatba jött a jobb társaságokba. Kitűnően öltözködik és ironikusan fogja fel a helyzetét. Az embereket borzalmakkal traktálja. Cinikussá teszi az a szomorú tanulság, hogy a tudás, a szorgalom, a diploma és a nyomor nem terelte rá a jobb körök figyelmét. Mióta hóhér lett annyi kliense lehetne, amennyit csak akar. A bank igazgatóhoz, mint hóhér jön föl ötő rajtajára, de lassan jogtanácsos lesz, anélkül, hogy ezt venni. Az igazgató leánya átlát a játékon, tudja is szalaitól az igazat. Bárány előtt hisztérikának mutatja magát. Bárány beleszeret. A lány azt mondja, hogy csak akkor megy hozzá, miután az első embert felakasztotta. Szegény hóhér borzasztó dilemmában van. Délután érkezik a hír, hogy egy gyilkos asszonynak visszautasították a kegyelmi kérvényét. A társaság úgy beszél a másnapi akasztásról, mint egy színházi eseményről. Bárány elhatározza, hogy nem hagyja magát többé eltiporni az élettől. A sok kegyetlenség után, ami történt vele, a sok megaláztatás, úgy érzik, megkeményítették, és elhatározza, hogy hóhér lesz. Hogy példát fog statuálni az életével is. Elhatározza, hogy másnap akaszt. És utána mindezt egy nagy vádló beszédben elmondja az egész társaságnak, megjelenik a szobalány. Bárány doktor urat kérik a telefonhoz. Kicsoda? Zola Estják laboránsúr. Siralomház az asszony, aki állítólag előre megfondolt szándékkal megölte a férjét, egy öreg uzsorást, azt hiszi, hogy az utolsó perceit éli. Az ügyvédi előtt újra és újra elmondja, hogy ártatlan. Megjelenik doktor bárány. Az asszonynak régi ismerőse, van egy közös báli emlékük. Az elitét nem tudja, hogy bárány az új hóhér, és nem érti, hogy miért jön el most hozzá. Bárány sehogy sem tudja megmondani. Csak akkor derül ki az igazság, mikor a jelenlévő ügyvédet kartársnak szólítja. Kérem, én nem vagyok hóhér, tétakozik az ügyvéd. Az ügyvéd is megvan győződve az asszony ártatlanságáról. Bárányból kiütközik a jogász. Kérdezgeti az asszonyt. Neki is az az érzése, hogy ártatlan. Báránya belépő ügyésznek kijelenti, hogy az ítéletet nem hagyja végre. Szerinte az asszony ártatlan. Az ügyész erélyesen rászól, hogy nincs joga a bíró szerepét játszani. Bárány. A bűnöst elítélni csak a bírónak van joga, de aki ártatlan, azt a hóhér is felmentheti. Nagy vita van. Zolestják jön a kis táskájával. Mi lesz, kérem, mi lesz? Nekem tíz órára egy kereszt előre kell menni. Az ügyész azt akarja, hogy Zolestják hajtsa végre az ítéletet. A segéd azonban szintén megsajnálja az asszonyt és bejelenti a szolidaritását. Az egész akasztást megette a fene, mondja a börtönőr. Az új hóhér kinevezéséig kiderül az asszony ártatlansága. Dr. Bárány éppen csomagol. kivándorol. Az asszony, akit szabadon bocsájtottak, feljön hozzá. Keserű, bölcs, dialóg folyik közöttük. Sejteni lehet, hogy az asszony is elutazik báránnyal. Megjelenik Zoles Csák is, akit közben kineveztek Hóhérnak, és így megveheti azt a kis kertes házat, ahol öreg napjait akarja leélni költői békében. Bárány továbbra is főnök úrnak szólítja, és búcsúképpen ezt mondja az ügyvédnek. Nagy dolog uram a lagbé, és a lakbér. Isten áldja főnök úr. Kár, hogy ebben az országban a szellemi munkások nem akarnak elhelyezkedni a reális pályákon. Hová is utazik? Bárány. Ausztráliában. Zolestján. Ha minden kötél szakad, jövök én is.